Amin. Volah rabbetul mutaqin wa rawa lana alal zalimin. Wassalamu alayka ya Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kareem. Za huwa biqadaw uzishan mablaq ustana rusul isiatu al-khob. Yedinome salawat wa salam ala aziz al-bujay asani koji budu zlideli u perskog sunja ya dar Allahu amin. Draga braći upoštovane dželatvije, Meselemu alimu, orahmatullahi wabarakijatuh. Počašćeni smo od uzvišenog Allaha sa prijezdvom i gostovanjem našeg današnjeg posafira, dobro poznatog, jelih, doktora profesora Šetvika Kurdića. Ukratko ću samo da ga najavim, jer smo svi došli i željni smo da čujemo jel, li, njegove pradavanja i njegove savjete. E, dakle, ne moram ga najavnjivati jer ga svi mi dobro znamo. E, profesor Šekli Kurdić je gazijen u način završio 1898. godine. Odaj na fakultetu islamskih nauka u 82. godine, pa je 90 na ZEITUN-u univerzitetu u Tunisu magistrirao u izoplasti hadisa i hadijskih znanosti i na tom istom univerzitetu, na isto hadisu i hadijskim znanostima jeto, je to rok 1997. godine. Predavač, profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji fakultetu u Guzenici, na Islamskom fakultetu na ovom bazaru, na u Novom Pazaru na Internacionalnom univerzitetu i tako dalje. Prevodilac je, pustim ove zbirke Hadisa, jedan od prevodilaca Tersira i Grunketira, Buharijne zbirke i tako dalje. Jedan od današnje je kodeme, jedan neuporni davija, pozivač, radni i borac za našu vjeru, za naš ume, da odgaja generacije, napisao je mnoga dijela, od kojih najpoznatiji, jel ne, islamski bontor, ebu halife i namaz u hanefiskom meznevu, tefsir sure jasin, bračni korodični život u islamu, itd. I zadnje dijelo, koje je isto i naša čast, koje je napisao profesor, jeste oko 350 cahih jelodostojnih hadisa, o smaku svijeta sa komentarom. Dakle, bilo je aktuelno ovo pitanje u čitavom svijetu. Jel da je 2012. su prognozirali po nekim a, prognozama tamo maje i šta znam da će biti smak svijeta? Pa je to naš uvaženi profesor Šejf a, iskoristio priliku i sabrao oko 350 jedno dostojnih hadisa za smak svijeta i dao komentar na njih. Dakle, to dijelo je ujetno i današnja promocija prva od ove knjige Dakle, mi imamo tu čas u našem gradu, u našoj džavni, u našem džematu da imamo tu promociju Inšalam, hoći će knjiga da se kupi vani na štandu, dakle, ispred naše džavnije Da ja više ne bih drugio, samo ću još iskoristiti jednu minutu da vam najavniji bili objasni Plan, jer će profesor biti kod nas do nedelje. Dakle, danas, današnja džuma u našoj džami. Onda, danas, poslije akšan namaza u šuti, šutori zare u džami Bilal Habeš. Onda, na Jaciji, u senu Ljubin, to je za danas. Sutrašnji dan, subota, na podne smo inšavla u dana u selu Orizare, u Veles. Na Ekindiji smo, u selu Bažani, Prilep, da bi posle toga na Jaciji stigli, Inša Allah, u selu Vaguništa, u Struhu. Onda, nedelja, na podne namaz, smo u džami i beder u Bute. Na Akšanu ćemo opet, u Hatunđu džami, jedno kratko predavanje o porodičnom životu u islamu, dakle, bit i mjesta za žene, da čuju predavanje, a i moći će se postavljaju pitanja. I onda na Jacinu namazati smo u sedu, sedu Ljuboša, u džaviji sančaka. Bojrovi, ko može, neka nas da se odpore isti ogromnim znanjem i predavanima našeg uvaženog šeha. Ja bih sad predpustio vidjeti što je. Samo pre ili ko Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alaminu, wa salatu wasalamu ala shakhi mursalin, sejidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi agnain, rabi shahli sadri wa isirli emri, wahla l-okdata min lisani yaftahu qawli, sadaq Allahul adhinu. Hvala drago mi u istinu što mogu prisnati ovom vašoj lijekoj gani ovdje, da se družimo nekoliko trenuta, Jer jedan od sahaba, Allah-u selam koji se zvao Boaz ibnji džebel, kažu, kad bi putovao negdje čak po spustinju, a u njemu susre dolazila neka karavana muslimana koji su putovali trgovačkim poslom, on bi zamolio da stanu malo i kaže, stanite da jedan sahat vjerujemo zajedno. Da jedan sahat vjerujemo zajedno. Ne mislite se sada oni nešto, oni su vjernici, jedni i drugi. Ema jedan sahat da dakle, da se družimo, u ime Allaha Dželašanu. E, i ovo je naš trenutak evo, druženja u ime Allaha Dželašanu i ja neću ništa posebno kazati što vama ne govore vaši imami. On malo prije mene najavi ono bombastično i mi sigurno očekujete nešto da ću kazati. Nešto ja posebno neću kazati, nego najvrednije od svega onoga što mi imamo u ovom trenutku jeste druženje u ime Allaha. To Allah vrednije posebno. Vi znate da je poslanik Ali selam vekao, kada se ljudi jedno mjesto okupe, na sjelu, u džami, u bilo koje mnogo mjesto, na jednom skupu, tamo je spomenut, dakle, onaj sjelo, na druženje muslimana i kad budu, dakle, govorili o Lahoj kizi, i tumačili ono što se nalazi o Lahoj kizi, Allah onda spušta svoj rahmet, svoj rahmet, milost, spušta se kine, smireno srca ljudi, i spusti nareke koji okruže to sjelo i taj skup, taj džemata i donose salavat na te ljude. A ulema kaže salavat, ili donošim salavata na te ljude, u stvari doba meleka za te ljude. Tako da svaki naš skup, bez odzira da ja bio ovdje, imam neki, vi sami džamatlije, kad se sastanete da se družite u ima Ulaha Šašanu, spuštaju se meleci koji donose salavat na sve nas. A salavat je doba. I ja kada uputim dobu za vas umjetanje da će li biti primljena. Koliki sam ja griješnik od Allaha Želešanu. Hoće li Allah ukabuliti ili neće? Ali zato kad melek donese, salava, to je dovu na nas, možete misliti, melek koji ne jede, ne pije, ne spava, ne ženi se, nema, nikakvih ni prohtjeva, Allah Želešanu od njega prima dobe. I zato je lijepo da mi imamo sada u ovom našem okruženju, ovdje, sanama oko nas, u džami, iznan džamije, hiljade meleka koji su došli da mole za nas, za svakog vjernika koji se radi Allaha djelašanu druži. Zato je bitno da se mi nađemo ovim mjestima, na, na ovim ovim alaih salamim lađama. Jer vidite, da nas ništa čovjeka ne može spasti na ovom svijetu, ga spasti, osim ove lađe Nuh salama, koje voze direktno ka džernetu. To su naše džamije i to su mjesta gdje mi radi Allaha se okupljamo i gdje mi Allahovu riječ izdižemo, podižemo, afirmiramo, to Allah voli. Jer se na kraju, kada dođemo na svojni dan, nema tamo dinam dirhem, nemaju kakvu vrijednost. Nemaju ni naše kuće, nemaju i naši nebodjeli, nemaju i naši puteli, nemaju autoputevi, nema ništa od naluka. Sve što je tamo će biti naša dobra djela i samo ono što si učinio u ime Allah, to će biti u džernetu. Ništa ono što je van toga učino neko, u džernetu uči. Pa prema tome, ako želiš te potom da uradi nešto, da ti bude što lijepše u džennetu, ko želiš, najbolji smješta u džennetu, najbolji hotelca, 5 vjezdnica, 6, 7, 10 vjezdnica, onda uradi nešto što ćete sutra čekati tamo na umome svijetu, inša Allah, a vidite ovaj nešto dolazak sam, samo druženje, ne mora čovjek ništa posebno reći, samo da kaže nešto, vi ste prikupili te pojene i svi imamo profit od toga, Tako, Allah da ti jednostavno Može zaraditi džernetske ljepote našim osmijom, našim selamom, našom domom, našim lijepim odnosom jedan prema drugome, razumijete? Zato Hasan basri poznat islamske učenja koji je živio u generaciji iza ashaba i zapamtio je petstotina ashaba. Petstotina ashaba je sreo i od njih učio znanje. Od tih petstotina ashaba sedamdeset je bilo učesnika bedra koje je on dobro poznao i od njih crpio znanje. Zato je Hasan al-Basri tako bio jak u nauci i u znanju, zato je bio tako pobožan, bogobojazan. Rijetki su ljudi bili u istoriji koji su bili kao Hasan al-Basri. On se odgojio u kući, u Muselame, poslanika Valeyh Salam suprge. Poslanika Valeyh Salam ranije preselio, a njegova majka Hajrija je došla i bila neka vrsta sluge, posluživala Valeyh Salamu iz poštovanja prema Valeyh Salamovej supruzi našoj časnoj majki, Ona je došla i služila joj. I tu se u toj kući rodio poslanikove, ali i salam, rodio se Hasan al-Basari. I tu ga je njegova majka zadojila. Dakle, daju se u kući poslanika, ali i salam, kod njegove supruge. I možete misliti kakav je on tek ilom iznio, a slušao 500. azhaba koji su gledali Allahov poslanika, ali i salam. I on kad držao predavanje kada se dešavalo, ustane samo i kaže ljudima, braćo moja. I oni ga gledaju. I on samo kaže Kur'an, Kur'an, braćo moštena. Samo to kaže i zaplače i sjedne i sam žena plače i jeca. A mi po sat vremena držimo predavanja. Razumite? On samo kaže Kur'an, Kur'an, braćo moštena. I sve. Znači, da se Kur'an i ne sikiraš. Se. Drž se Kur'ana i ti si usviju. drž se Kur'ana i ti si džernetlija, drž se Kur'ana i ti si stvarni musliman. Nema filozofije, vidite, kod nas, na naši naširoko, pa onda kod tamo, ako ne održi dobra predavanja, nebude nešto posebno govorio, to je propalo, ovo nismo akrali propalnim predavanjem, nego naproti, čitak džemat je plakao i vi znate kako je poslanika, vi sam vam sobraćeno, to je, njegova hutma je bila nekoliko minuta. I šta više, kad se obrati dželanatu vrlo kratko, jer je vrlo bitno kratko haži na to što je kratko, da se primjavati slatko i da se primjeri život u toj praksi i to je najbitnije. Nije bitno samo da mi ispričamo, drugi samo da gledaju. Ispadaj kao mi i mami ili drugi vajzi, kao glumci na pozorišnoj prestavi tamo u pozorištu, oni odmurljaju onaj gledalište a ako je zanimljivo, ako nije zazvištiji i to je ono Kod nas to nije. Poslanik Ali Islame, dakle, ono što je govorio, za to ga je stajalo Ono što je govorio, to je radi Ono što je radio, to je govorio. I nije bilo radneke radne ljupracije njegove i njegovog, onaj govore i njegove teorije. I zato poznati islamski učenjak koji je, nažalost, ubijen od strane partizana 45. godine u Sarajevu i dan danas se za mezar čak ne zna, njega su ubili negde i negdje bacili. ni dan danas njegova porodca ne zna za mezar, to je bio Rahmeti Mustafa Busuladžić. Oni pojubljen u 32. godini. Čovjek koji je završio međresu, napomen' dress je u, u Rimu završio rentalistiku fakultet i bio je jedan od najljepših intelektualaca kod Bošnjaka. I njega su ubili samo zato što je bio napredan, samo zato što je imao napredne ideje, samo zato što je raspisao svojom glavnom, na žalost, ega s Partizani 45. godine u Sarajevu ubili zato što je govorio protiv onaj je tako ubijanje muslimana u Rusiji, a tada je tadašnja Jugoslava bila povezana sa Rusijom i onda su ga, naravno, smakli. On u svom jednom dijelu kaže, u jednom tekstu, u stvari, kada govorio o harmoniji između riječi i dijela poslanika alisala. On kaže da nije bilo te sretne sinteze između riječi i dijela, među teorije i praksi, među onog što je alisala govorio i ono što je radio, kaže, njegovo, njegova misija ne bi trajala ni 14 godina, a ona je trajala, vidite, i traje i sada. Evo, 15. hiđesko stoljeće, 15. vijek njegova misija traje, i vidite sve više naroda u džami, nekada vi nismo imali ljudi u džami, nekada su samo stari vi to znate koji je bio stariji i bili u džami, ja sam nekad bio, imam, imao sam najmlađe u džamatnju 50 godina na džuni, najmlađe, a pogledajte danas oblabne, Šta imam u svakom džematu, gdje god idete, po čitavu dunjavu, sam prije tri godine zarmazan bio u Australiji, pa da vidite dole koliko ljudi ima naših bošnjaka, po osamstotina bošnjaka, od toga možda šeststotina mladinaca je na teravijama, po džamijama. Razumijete, kada vidite to, onda tek vidite koji napredak je kod nas, hvala Bogu, doladi do svješćenja, to je Islam se najavio. Da će dođi vrijeme, da će biti takve dileme, da će takve biti problemi u svijetu, da će biti takve recesije. I ono malo prijima najavio ovog knjizija, ne želim da je predstavljena, samo eto, da, da kažem usput. Dakle, sve poslanike Laisalama najavio. Nema ništa što se dana dešava u Americi, u Rusiji, u Bosni, u bilo kojem drugom dijelu svijeta, da poslanike Laisalama je najavio sve, i krize, i alkuliziranje, i mutičke instrumente, I one pjevaljke koje se razgoličuju. Sve je poslanika, ali se vam najavio. I to su mali predvaci sudnjega dana. I to jasno nama govori da je poslanika, ali se vam istina. I kada bi neko posumio, možda potome da vidi. Jer nema čovjeka koji je živio prije 1600 godina, da je sve najavio, a sve što je najavio se ostvaruje danas. Sve se ostvarilo, dosta. Sve što je najavljeno, ostvarilo. Ima i neke stvari koje se još nisu ostvarile. I vidjeti da se ona ostvarivati te ostalno. Padanje kamenja s nebesa, kada do nemorala. I dok kada dođe do ovih bedastoća koje imamo danas u svijetu, Ali Is. s. najavio izopličivanje ljudskih likova, likove majmuna i svinja. To se dešavalo Ben u Izraelu nekada i to je potvrđeno poslanikom Ali Is. srnetu i da je bilo perioda kada su izostavili Allahovu vjeru kad se vratili nekim svojim onim strastima i pohatama. Allah je dao da im izmijeni likove. U ljudskom liku idu noge, ruke, sve pod ludi, ali su glave bile poput, poput majmuna i poput svinja. Oslanika li se nam najavi, ono da momenta kada dođe do pojave muzičkih strumenaka i kada muzika bude za kupila ljude više nego nama post, nego naši propisi više nego imam i njegov dec, više nego džamija i ono što se u radi, kada se pojave upotreba puno alkohola i alkoholni pića, kada se alkoholna pića kudu nazivale radi imenima ne kaže ovo je zabravo, ne rekao ne, ovo je pivo, ovo smiješ, ovo vino i raznim menima nazivaju. Zatim, kada se pojavi nemoral, kaže, Alba, Želešanu će izmijeniti likove ljudi da će da propadne zemlja, pa će čitavi gradovi propadati, nekada čitave male, a nekada čitave poroci, a nekada samo projedinac. I Allah, Alba, će da samo čuješ, kaže, familija to i to propala uzem, svi, od svi unutra. I nema im spasa. I to se dešavalo evo, u svijetu, na više mjesta se to dešavalo. To zabiljeli da onom mediju to prođe. I ljudi uopće ne gledaju da je to u stvari razlog onoga što Allah želi da nejavi, da bi mi se vratili. Jer Allah uništi jednu poracu da bi drugi umjeto to vidio da kažu, pa neće mi mi tako ne velja, da, da i nas tomu strefiti. A nažalost mi to samo pratnimo, da kažemo, ko sad to bilo tamo u Americi, u Rusiji, u ovdje, u ovdje, jedno vidjeti, meteor kada je, drvnu usiju kada je izazval taj je haos, kada je povrednju toliko ljudi, kada su stakla porazbijala u školama, u, u raznim institucijama, kada su zidovi popucali, pa to je samo nejava iz što će doći. A doći je tato kamjenje koje će biti iz neba udarano ljudima u glavu. Pa nas poslanika li se vam obavještao o tome, nemojte biti takvi kao oni koji će izazvati to, nemojte vi izazivati, ako ne budete izazvali, vama se to neće desiti. Evo se, desni, u nima kojima je to izazva? Zatim, dođe vrijeme kada se pojavite homoseksualizam, a mi vidimo to u filmovima, gotovo volimo da vidjeli ste, nema filma da se ne afirmira homoseksualnost na žalost da, da, da, da ljudi to kritikuju oni to afirmativno iznose oni snimaju filmove da to na neki način pruže do naših madića djevoja kada juni počnu da se time bave ovo meso da budu moralni fini kristalno čisti da budu je l kao što islam od nas traži i to se evo danas u svim zemljama koji god nas ubošti Sad smatra da svaki čovjek koji govori protiv toga, protiv jedne takve bedastoće, jednog takvog neprirodnog čina, ono što nema tako životinja. Jeste ikad vidjeli da cuko na cuku naleđe, nebo cuko ide na ženskog cuku, razumijete? Životinje znaju šta je priroda u nas, ljudi idu na ljude ili žene na žene, razumijete? Pa poslanik Alisa Lam kaže, kada dođe to vrijeme, Allah će dati tačno, svaki kamjen z neba će biti obirežen imenom tog i tog Čamil Čamilovića i pisat će na tom kamenu njegovom imajuće ga sretiti u i odmaga izvrnuti i sastaviti za, za, za zemljom. Razumijete, bit će čak imena ljudi koji će biti fasovani na tom kamenju i tešto će u glavu pogoti toga čavita. Sve je to poslanik alaihsalam na javu. Vidimo, to se danas, hvala Bogu, ostvaruje. Iz toga mi razumijemo da je poslanik alaihsalam istina. I da nije mogao govoriti po hiru svome, kako i kaže, Ono što iznosi, to nije heva, nije iz heve, nije iz vadova, nije onako iz naftalina, iz rukava i hrađeno. To što poslanik, alaih sallam, govori je sušta istina, jer je njega Allah odgajao i najbolji mu odgoj davo. Kao što kaže poslanik, alaih sallam, kako navodim, imam semani, -mi rabbi moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj davo. Dakle, njega odgajao od džibrijem i on nije mogu da popuša, a mi možemo ja ko bi sad napravio neku grešku a vi mene ne ispravite to bi odšlo u eter ovi snime ovde na kameru ovi sutra gledaju a ja pogriješim jer mene Džibrijel ne prati imamo meleke koji bilježi ono što ja kažem što uradim ali niko ne ispravlja nas međutim poslanik je govorio istinu suštnu istinu i nikada nije mogao pogriješiti kada se govori o šarijatu o ovome svijetu, o akajinu o oni važnijim pitanjima nije mogao da pogriješi Zato što ga je meneh tratio. Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. I vidite, mi slijedimo poslanika koji je i naša čast i naša rejka. Poslanika Muhammeda, sina Abdullahovog, sallallahu alaihi wasallam, koga Allah poslao da ljudima ukaže na pravi, iskiniti, iskreni. Divi. Mi smo joj u hudbi najavili, jel' tako? temu što smo poslanika lislama, pa ćemo to u udbi, ako mogu da malo aktualizirati, ali samo da napominem, dakle, ono je došlo sa tim ciljem da nama pomogni, da nas uputiti, jer bez odbira koliko mi imali kvaliteta koju nam je Allah dao, ispoznanje mogućnosti, intelektualne mogućnosti, vidiš, čuješ, možeš da naučiš, možeš da pročitaš, onda Allah opet slavo poslanike, i vidjeli ste, Od početka svijeta do danas 124.000 je bilo vjerovijesnika, kao je poslanika, ali sam vam kako navodi, ima Ahmed u svome Musnedu i ima Bejheki u svome Elmevaridu, El i spominju da je 124.000 vjerovijesnika Aula poslao, a između tih 124.000 bilo je 315 poslanika koji su dobili objevu i slijedili i onaj darne objave širu ljudima, a ovo su video okominjači 124 hiljade. Iako je Allah dao sve kvalitete ljudima, da možemo i sami, svojim mozgom, svojim intelektualnim i mogućnostima, da shvatimo i razumijemo ono što nam Allah šelje. Ali nam pošla i opet poslanika, da ne bi smo mi pogrešno shvatili i razumijeli. I nama poslanik alai salam pokazuje kako da idemo, kuda stignemo. Poslanik alai salam je, vidite, sve obradio od početka do kredu. I naš vjerski život život odnosno, odnos prema Allahu dželle odnos prema onaj prošlosti odnos prema budućnosti odnos prema porodici odnos prema supruzi prema djeci prema prijateljima čak i prema neprijateljima vjernik zna kako da se ponaša on mora prema neprijatelju biti pravedan razumijete ti neprijatelja ne moraš voliti ali mora biti pravedan ne smiješ biti nepravedan nasilnik ni prema njemu makar ti bio i neprijatelj akhlaq akhlaq znači da ne smiješ niti njemu i to je jasna poruka islama na tome ne može niko nama pridarati ono što nije. Evo, vidite koliko nas otužuju danas u svijetu. A zašto otužuju? Pa zato što nemaju ono što nema. To je samo iz, iz te zavisti što mi imamo. Oni nemaju, hvala Bogu. I nemaju, ne može, niko ima. Samo može imati onaj koji ima poslanika i koji mu govori. Evo vidite, sve pokreti u svijetu, ideologije, filozofije su propale i propade, sve ću propastiti. To je jasno, ali i se najavio. To ja ne govorim. Govori poslanika, ali se vam. Ja govorim ono što vam on iznije. Razumijete? Politi komunizam je to vrijeme. Ko vodiće neka snaga u istočnom bloku, na, ko kula od Karata sve propada. No, ne može ba, to je čovjek izmisli. A čovjek je ništa, čovjek je nulo. Samo Allah udmi svoju dušu u ostane tijelo, ona je leš, on i on za udarom smrdi. Ti ne možeš proći za čovjeka kao domri, šta je malo? Pa čovjek da nešto napravi taj leš da nešto napravi. Ništa mi ne možemo napraviti. Mi smo jad bijeda. Mi smo prašina obična. A ko može? Gospodar svemira koji zna tešno nas, zna našta na i onda u lešu duš i onda ti ideš, hodaš, možeš da se namirišeš, da razumiješ, da, da lijepo riješ kažeš, da na čovjeku bude ono, ah kad te vidi bolan, a kome će biti ah kad sretni onog i kad on se uzjedi, usmrdi i, i učuje, zujete, vidite kako je to jadno i tužno i ružno. Mi smo gledali došli do, do vremena zana, jel? pa će oni, ako Bog da hudbi nastaviti ono ostalo što budemo u ovim džamatima kad budemo prolaziti. Nadam se da ćemo se lijepo društiti, da će Allah dati lijepog vremena i prostora, da kažemo nešto našoj lijepoj vjeri, jer je to nešto jedino što nas može do dženeta dovesti. Vjerujte i to je ono što vrijedi na ovom svijetu. Ostalo ostaje i nestaje. Samo ostaje Allah i njegova vjera i to ćemo jedino imati za onaj svijet. A molim Allah šamu da nam da moć i snage da se u ime njegovog družimo i da iskoristimo naše ovo vrijeme koje imamo da jedni drugima prenesemo ono što Allah želi voli njegov poslanik sallallahu alejhi ve